Urriak amasei ditu gaurko honetan, aste artea da eta hau berrion albistegia duzue, berrio albiste mankizuna. Beti Berrio Zarco Albisteekin hasiera emanen diogun, gaurko kontakizunari UPNEK entzun gor egin dio parlamentuaren eskaerari mendialdea eskolako autobus zerbitzua berrezar dezan. Bi orduko bileraren ostean, hezkuntza kontseillari Jose Iribasek berak adierazizuen, Nafarroako gobernuak ez duela bere jarduera aldatuko eta beraz mendialdea bat eta biko ikasleak eskola garraiorik gabe geldituko direla. Mendialdea gura el carteak ohar batean adierazi duenez Iribasek dio orain erantzukizuna ez dela hezkuntza departamentuarena hirua marka datan zehar hala izan bada ere Nafar gobernuak bere aldetik dio diru laguntzak emanen dituztela baina berrioz gurasoek gurasoak azpimarratu bezala Horixe bera guztailean esan zuten eta oraindik orain ez da inolako subentziorik argitaratu. De ereduko guraso elkarteak gogorarazi du alaber hezkuntza departamentua zela orain arte berriozarko neska mutilak transportatzen zituena eta zerbitzua egun batetik bestera kendu duena. Bere eskakizuna bidezkoa dela behar bati erantzuten diola eta Nafarroako gobernuaren bete behar bat dela beherritsi dute. Gurasoak azkenik egoera aldatu ezean Berriozarko bi ikastetxeentzako garraio zerbitzu publiko baten alde borrokan jarraituko dutela iragarri dute berriozarko gurasoek. Ikastaro batzuen berri ere emanen dizuegu nola zaindu gure burua izen buruko ikastaroak berriozarko auzokide zieei zuzenduak egonen dira eta naturaren gelan eskainiko dituzte. Berriozarko udala bizi modu naturalarekin lotutako hainbat jarduera sustatzen ari da, ingurumena zaintzeko egokiak diren elikadura eta bizi modu osasungarria esate baterako eta horretarako hainbat ba, argibide zabaldu nahi ditu eta horietako modu bat, horretarako modu bat nola zaindu gure burua lantegiak dira. Berrioz hartar guztientzat zuzendutako lantegi hauek Euskal Eskola Makrobiotikoa elkarteko kidek emanen dituzte eta aipatu bezala saioak naturaren gelan eginen dira. Izen ematea gaurtik aurrera egin ezue eta aurriaren ogeira bitarte zero amabi telefono zenbakian edo bestela berriozart.es udal webguneko egoitza Electronic One Kontun gehiago, herrira taldearen elkartasun azoka, berriozarko herrira taldeak elkartasun azoka egin nahi du eta jarduera hori garatu bizi lagun guzion laguntza eskatu dute. Horretarako, zuloalai elkartearen, zuloalai elkartean markatu astelenero eta asteartero. Arria txaldeko seietatik sortzietara bilduko dira, ekarpenak jaso alizateko. Edo zein gauza, jasoko dute, gainera, jostailuak, arropa eta aba luze bat beraz badakizue zuloalai elkartean astelenetan eta aste hartetan agreatxaleko seietatik sortzietara. Eta ezin aipatu gabe utzi, Ficbeam e, berrio gai sozialei buruzko film laburren nazioarteko jaialdia heldu aste azkenean, bihar har, ilak 17 Fikbearen Bosgarren edizioa hasiko da eta egitarau oparoa prestatu dute. Gainera, aurtengoko berritasuna euskarazko filmak izanendira, izan ere, egunero euskarazko film labur batekin hasiko dira emanaldi guztiak Zorroka elkarteak topagunea federazioaren bi tarte, zainbat film labur eskaini zizkien Fikberen antolatzaileei eta hoietako hiru aukeratu dituzte euskararen presentzia jaialdian bermatzeko. hoiek aste azkenean ostegun eta ostiralean emanen dituzte. Asteazkenean, adibidez, Joseba Uberuagaren izena duena lana eskainiko dute eta horren ostean leiaketako lanen lehen multzoa. Hau xe da, Andoni Jaen eta Javier Reverteren ekarta a Sasha. peros Romanoren Yamame Parker, G. markutzi eta G. Loboren La Rebelión, tambien Eskosa de Abuelos, Prada Anaien Lo Estipulado, Ejad Joraniren CDC, Manuel Martinen El Defensor, David Del Aguilaren Jacobo eta Daniel Txamorroaren Lines. Emanaldi guztiak, aherratxaldeko zortzietan eginen dituzte Auditorio Berrian. Eta nafarroako albisteak aipagai izanen ditugu labur laburrean Barzinak irudi dialogantea eman beharko du proposamenak aurrera atera nahi baldin baditu. Boterean 16 urte ostean estreniako zuzpenek ez du legebiltzarren gehiengoa bermatua ostegun eta ostiralan honetan egitekoa den foru komunitatearen gaineko debatean. Jolanda Bartzina presidenteak negoziatzera behartua ikusiko du bere burua, proposamenak aurkeztu eta ezta baitatu alizateko eta modu horretan di inicio eskaerak saiesteko Eta eguesi barrera bertan ikerketa batzordeak irregular berri bat topatu baitu, egueso geitabat, sozietate mistoak, mozkinak jasotzen omen zituen, andazelai ielkarte publikotik, eta antza denez, ordainketa kontu korronte bidez egin ordez, fakturen bitartez, egin zuten, eguneko amaseiko beza ez ordaintzeko. Hori delitu izan liteke elakoan, eguesi barko ikerketa batzordeak, hogasun departamentuaren esku utzi du hauzia. Antsoainera orain, bertan, ilketa, antsoaino ilketaren egileak esan du, etzuela biktima hilnai Sergio Ugal Grabalos, antsoaino krimenaren egileak bein eta berriro esan zuen atzo, epaiketan, etzuela Viktor Simeonov Labtsieb era hil nai, iazko irailaren amazortziko goizaldean labankadaz, eraso egin zionaren, gazteak bidezko defentsa alegatu du. Eta nafarroako aktualitatearen errepasoari amaiera emateko, iruñera joan engara, bertan UPNeko zinegotzi hoia den ana Pineda kondenatua izan da usue Barkosen ohorea iraintzeagatik. gatik. Iruñeko lehen instantziako bosgarren auzitegiak emandako epaiaren arabera, Pinedak hainbat mezu argitaratu zituen Twitter sare sozialean, Barkosek minbizia politikoki baliatzen ari zela esanez, eta hortaz gero abaiko zinegotziaren ohorea urratu zuela dio epaileak. Kirol kontuetara pasako gara eta berriozar futbol elkartearen asteburu honetako ema hitzak eskainiko dizkizu egun Gizonezkoen futbolari dagokionez berriozarko erregional mailako taldea, kirol esport izan zuen aurkari eta horkoienen jokatutako partidan lau eta hiru galdu zuten berriozartarrek e, gazten mailak bigarren gazten mailak e, internazional taldearen kontra jokatu zuen berriozarren eta sei eta bat Bat jokatu e, irabazi egin zuten kadeteak A taldeak Amaia izan zuen aurkari eta huts eta zorzi irabazi, irabazi zuten berrio zartarrek. kadeteak B taldea etxarri ara izan zuen aurkari berrri eta hiru eta sei galdu egin zuten berrio ozartarriek A taldeak berriz etxarriaranaz ere hartu zuen e, berrio o jokatu zuten eta oragingoan berriozartarrekek amairu eta huts e, go atu egin zituzten sakkandarreak aurrek B taldeak berriz ze kanto lagua izan zuen aurkari zangotzan eta lau eta batze galdu egin zuten berriozarko mutilek. Azkenik emakumezkoen futbolari buruz hitzeginen eh, dugu, erregional eh, mailako emakumezkoen eh, berri taldeak burladez izan zuen aurkari eta usnako berdinketa erdietzi zuten. Eta garaia iritsi zaigu, kirolo kontuak amaitu eta eguraldia aipagai izateko. Une honetan, zortz higraduko temperatura daukagu berrio berriozaren, zerua estalita dago une honetan, baina badirudi di ostarteak zabalduko direla datozen orduetan, eta temperaturek gora eginen dutela nabarmen hogei graduak e, a, lortu arte. Datu zen egunetan ere, ogeita bat eta ogeita iru gradu arteko temperatura maksimoak izanen ditugu berriozaren.